mossquí no és de. programa de 155 no jos sé. de densitat de papa. de fortuna. De la nit, que em va picar el mosquit no és un programa de 100. És un programa de 105.8, ràdio 244. El 1997, cinc dels millors locutors de la ràdio aficionada van ser acusats per un programa que va ser fracàs. No van trigar a intentar superar aquest mal trangol. Avui maltractats encara per oients intolerants s'obreviuen com a periodistes de si no L'encisadora nit, capítol 7. Sí. Uh -huh. sobretot que no disculpeu les molèsties però d'entrada di ja dir-vos que aquest programa com degut a la mala qualitat del so el tornarem a repetir d'aquí uns quants sí, programes un i així podreu escoltar ah, que tenia moltes sorpreses per avui podreu comentar-vos el sí. programa d'avui en el qual hi haurà moltes sorpreses sí, i com ja podeu haver pensat segons aquesta introducció que hem fet tant tan treballada, el programa d'avui ha de ser doncs, de sèries de, de televisió. Clar, i començat amb res més que la famosa sèrie Equipo A, amb la sintonia d'aquesta sèrie. I compta amb els amants de la radionovel·la, perquè avui tindrem tres capítols d'una fascinant radionovel·la. Oh, oh única, sí, fascinant, eh? única, bueno, exclusivament per aquest programa, eh? vull dir, no podreu escoltar a cap altre lloc. Sí, sí. Estereo, ja eh? tinc ganes d'escoltar-la, no, ja. alerta, alerta que ja trino, aviem què passarà Ui, ja, aquí. Ja veureu, ja. A veure, i... Avui hem dit canal de sèries Clar. i jo començaria pel Revival, les sèries més antigues que hi poden... Aquelles, les com millors, quan, les quan la televisió encara era en blanc i negre que la gent es reunia al bar, que poques famílies tenien televisió encara, mm. però feien tots una penya i tots junts a, a casa del més ric o al bar de Tarracó o així. Anaven a veure aquestes sèries que us portem, eh, us, us fem arribar a casa vostra per antena. Sí, però això m'ho explicaven a casa. Jo deia això que s'anaven sí. al bar, tots, la sèrie... Tots era la sèrie, perquè... Sí, sí. no, Gànsia teva. Però jo no t'hi daria tant. Bon, sí, li... No, no. No he... No ve... eh, cap... Sí, sí. posem-nos més cap aquí, uns anys Han més cap aquí, anys 70... 50, eh? 50, 50. No ens passem... Sí, sí, 50. No ens passem... <ríe> I posem-nos més cap aquí... Anys 70. Sí, 70. A, encara ja deixem el blanc i negre. Fem que deus 70. Eh? Color, sí. color... Sí. Color aquí... I eh? I vinga. Però, però, val, a veure, anys 70. Vinga, quina recordeu d'aquells anys? D'aquells anys? És que jo ara se me'n va al cap als 50. Com quina sèrie? Com quina, bonança. bonança Diguem bonança. que bonança nos dels anys 50, obre. No, no, és més aviat. cap aquí, no, la la que no repetir, eh? No, que era repetició. No, que era repetició. repetició. Repetició de bonanza? Si sí, ara la fan sí. a Telecinco, sembla. No, TV3, 3 TV3, la nostra, la nostra, en català, la, en català. la teva, ostres. No, sí. bueno, doncs no doncs bonanza, què passava? No sé. Era una famosa, famosa família. Una família que la mare era un home de vidu, amb tres fills. Tres oh. homes, quatre homes a la com família. Es... A veure. Com ho has dit això? Com pot ser la mare un home a no. difícil, ho a veure, que no de vidu? Explica'ns-ho, explica'ns. Un home a Bidu és la mare. Un home a vidu. És la mare, això. No. Oh, és el que es dit? No, home, ja el pare. Ara, I tres fillets. Sí. Ara. No, ara són dos. Bé, bueno, això encara els capítols més bueno, cap aquí. Sí. Jo ja vull saber què li ha passat a l'Adam. Oh, ah, ah, qui és l'Adam? És el petitó? No, és el gran. És el gran. I ha desaparegut l'Adam? Sí, o aquell que sempre a negre, no hi ha. L'Adam ah, només conec la família, vull dir que deixem-la. <laughs> Molt bona, eh? Aquesta sí que tiraria jo més enrere. Quina? Mm -hmm. Família Adam, o com es deia aquells aquell fill? Sí. No, Família Monster. Família oh, Monster. No, no, la sí. Família Adams era l'adaptació al cinema. Sí, no. És veritat. Sí. Rimen Bargüent. Eh? No. Aquestes sí que eren blanc i negre i ja era més... Sí, que encara l'hem vist, ho sapí Però també van ficar el revival aquest, moderna, de colors... I tant. I vinga. Bueno, I llavors què passava? Hem de pensar que, uh, més o menys, una mica més enllà de Bonatta, hi va haver el... aquella de la Casa de la Pradera. No veig com era llà, cara. què passava? Que la, la diferència era clara, com entre Sabonansa, eren tot de nois i que eren els rics de de la casa, com es diuen la casa aquella? La casa dels de la Bonansa, no, la Poderosa. La... Aquí tot, tot, tot la totes les famílies del del comtat i així anaven a buscar aquests aquests aquesta família perquè els ajudés i es brallaven. era igual que la Gran Vall. Perdó? Igual que la Gran Vall. No. Però la Gran Vall té pinta de ser copiada. Sí. sí, sí, sí mm, no té sé. pinta molt de, de, bon... sí, de sí, massa bonança. És una eh? bonança no dos. No sé quina va ser primer. Eh, Però la I... bonança era massa bonança. No sí. ja, que que, que algú s'atruqui que es digui quina era la primera. Si no, bonança no o la, la Gran Vall. Vall... O eren totes dues al mateix temps. També podia ser això. Ah, competència... Anna. El 864. Eh? Sí. Ei. Molt bé. I llavors, el, en canvi, la casa de la pradera era més de... Ai, senyor, desgràcia... Era més de pañuelo. Sí, sí era i desgràcia, de i ara la mare cega es casa... I... i, i, i, i, i, i això a la gent li agrada. Però I agrada aquestes gràcies, Era un altre estil. Sí. Però el que sí que podem relacionar és que el, era... El, actor, el, el germà petit de Bonanza sortia uh, a la casa de la pradera. I casa ah, de la pradera l'únic que conec és quan surt sí. a l'hermà i ja està. Com es diu el germà petit de la Bonanza? Ai, en, a, en, en, Landon, en, en, en Jou, em sembla <ríe> en Jou, Però... és veritat, es diu Jou, en Jou va, a veure, aquesta se'm dir si escoltéssim també les nostres desgràcies que han gravat aquests dies sí, sí. amb la nostra flamant novel·la. que no té el... res a veure amb totes aquestes telenovel·la tot ah, doncs, el primer capítol del de que faltava pel duro la nostra radionovel·la Capítol 45.963 Els parla un dels contestadors automàtics de la família Restreina. En aquests moments, no hi som, i si som, no els volem atendre. Deixin el seu missatge després de l'assenyal. Maribel la Concepció, que sóc en Lluís Carles Alfredo, sé que hi és, contesta. Les lletelles aquí, deixa tot a punt i sóc, amaga l'arma del delicte! Calla, Lluís Carles Alfredo, que la teva dona es troba en la sala de bellesa. No t'amoïnis, ja està tot a punt. Penjo, eh, que ja ha arribat. Bye. Benson, obres o què? Que ja fa més de tres segons eh que truquen... Com està avui en dia el servei? Hola, nais! Per fi he arribat a una de les meves propietats. Veig que tot està igual. Després d'haver estat un any al caritx... <laughs> Aguantant esticament el sol, la serra blanca, el silenci, el silenci, envoltada de moletons, ai. Oh, tieta, com pot haver aguantat tants i tants patiments. I ara poso un benson com a testimoni que mai més haurà de marxar de casa. Passi, passi, l'esperava amb la Teta com si fosiu a casa seva, eh? És que sóc a casa meva, Maicaela. Ets tu, l'estrangera. Per cert, us haig de donar una sorpresa. Segur que és el meu regal pel seu si preferit, oi, tia t'estimada. No, però és un regal fantàstic per a tots. És... En Manolo, el meu nou marit. donant la maria de la concepció de la Micaia l'aguantant el nou intrus, i podrà Josep Andreu al fins aleshores net predilecte de la tieta aguantant la traïció de no haver rebut cap regal, no es perdin el proper capítol de El que faltava pel duro. Eh? Quina emoció! Quin... Ai, ai, ai, aquest net, aquest net que vol un regalet, tarà, tarà. Sí, sí, però eh, també hem de dir que la tieta és tia àvia, eh? Que, eh és una tenen, tia àvia? Sí, que eh, diu, a vegades diu tieta, a vegades és Clar, però hi ha nets, hi ha cosint, hi ha cosint. És, àvia, que, és, net, és, és que passa tot, amb aquests bé. nets que senten a dir tia, tia i no saben bé mm -hmm. quina qualificació li cal a la a senyora aquesta. Tot s'ha de dir que aquesta sèrie continuarà, nosaltres anem per les que... Exacte, érem a la Casa de la Pradera que ens has dit que sortíem a l'àmbit perquè quina sèrie més feia a l'àmbit? Vinga, va. I quina més? Autopista hacia el cielo. Ara, sí. Aquesta era més tirant cap aquí, ja. I era també així de plorar, de plorar. Gent que es moria, de pañuelo. No va tenir tant d'èxit com la I aquesta, Autopista del el cielo... A veure si me'n recordo. Era aquella que sortia un àngel? Sí, sí un ell un àngel, era un àngel. Però, ell era el que sí. feia d'Àngel, eh? Mm -hmm. I anava aquí. per l'autopista i anava arreglant els problemes de la gent. Ah, sí. Ara, jo en aquella època, res com les típiques sèries famoses de TV3. Tipo Magnum, us en recordaran? Oh. Mira, en recordar-te'n de les cames d'aquell Magnum. Magnum? Mm -hmm. <laughs> Clar, que te'n recordar. I del cotxe. <laughs> Re, ninyo amb gossos. I com es deia, aquell, aquell, aquell senyor gran. En Higgins. Higgins. Higgins. Higgins. Es... Hi. En Zeus i la Pola, I la això. bèstia. Uh -huh. Fantàstic, eh? Molt bé. Quina més hi havia, va? Uh, quina més hi havia? Després us en recordeu que van seguir els capítols de Magnum i Simon i Simon. Simon i Simon. Oh! Sí, anava tot continuat, el, I, la cosa anava de... T'anava millorant. Seria... No, no, no, no. Jo crec que no, però bé, no, els germanets... No n'hi ha. El Simon Simon, sí. Quin capítol, Raül? Sí, home, aquell que havia el Magnum i el Simon i Simon, tots sí. tot sí, junts. Sí. Ah, jo, què voleu dir? Que maco. Que fer un capítol així... Oh, oh. El Simon i Simon i el Magnum. Tot. El, I el ja... Roset, el Roset, uh -huh. i que molt bé. El que fa el Berenar, llanta no. i Ale. Jo preferia els de Berenar. Hem de recordar que totes aquestes sèries les han posat de moda TV3, la teva. Sí, sí, no, no, són una una sèries que han marcat a l'inici de TV3, i, sí, i segurament al final. No. No, company. T'ha cada vegada anat tirant, i a TV3 també, si posava, us en recordeu, quan aneu de col·le, suan a les 5. Mm. Acabem a les 5. Ja sé per on vas, ja, ja. Eh, quina emoció. Popor. I corrent, ra, ra, ra. Comprobre Pujar les escales, obrir la porta... Aixecar la tele, TV3... I... Bola de drac. Oliana Molls. Oliana Molls. Oliana Molls. I la Betty i la va i la mana blanca, la mana negra... Ah, eren mans blanques tot? Mans blanques. Sí, perquè com que sempre anàvem bruts de petits, va dir, guants, blancs. Ah, ella no sabia això. Era perquè era tanta propaganda del famós Liana i no sabia això. L'Uliana Molls, si no us agradava? Jo només me'n recordo de la línia que seguien, allò com la línia blanca. Ah, també, sí. I la música... Ah, no, això és això. sí. Va, va, va, va. Molles és una paròdia d'Indiana Jones. Sí. us sé sí. perquè va sortir una pregunta del Trivial de Catalunya. Ei, Ei, Trivial de Catalunya? Sí. Ostres. Patrocinat per un diari que no, no venia pel nom. Ah, o sigui, ja no tinc. no digues el diari que no podria ser conversat. Estic emocionant. Clar. El que era molt emocionant per això era que com que cada dia anàvem un poble diferent no, pensaves clar. igual vindrà el meu poble. Sí. Sí, amb aquella no, de maquinota, que anàvem una màquina especial. Sí. Això, Això era més no, endavant. Ah, més endavant. Sí. Això passava igual que com passava, passava amb Sant Nicolau Pistolet, que també vislava els pobles i oh, que vingui, que vingui, que vingui, que vingui. Ah. Sí, més prop que van anar, que van no? A sí. la plaça. Molt, molt, bé. Ah. molt bé, molt bé també, eh? I a continuació d'aquesta, al cap d'un temps, van fer aquella... Som les maniquíps, som, les som les maniquis. Maniquis. Ah, no, Da, da, da. I, que I en Judà Xanguet. A ja no m'agradava tant, eh? Home, ja m'agradava ho més. Sí. Oh, mm. no sé per què, però... I aquell veí que tenia... Home, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> tan xiquet. Ai, la Xanguet, home. <ríe> <ríe> <Bonic. ríe> I, <aquell, ríe> I aquell veí que era malvat, eh? Era molt dolent, el veí de dalt. Ai, oh, no oh. el pas del veí. El veí de dalt oh. que el baixava, oh. els hi ficava el pany, el, a, la, a la ferradura del pany, els hi posava... Els, els engomava el pany i els ma. feia... Ah. Per veritat. <ríe> Tenim moltes aventures. Aquelles noies. Impressionant, aquestes sèries casolanes de TV3, eh? És <ríe> millor. I hi ha més cap aquí, bastant més cap aquí. Força més cap aquí. Sí, força més cap aquí. Les Ara. de... La... Bueno, llavors hi ha les típiques del Canal 33, que solen ser boníssimes, oh. també, eh? Bueno, sí, sí, sí. La meva, sí, meva joventut ha estat marcada per aquestes sèries. per joves. exemple, els, ah, els ah, què sí, joves, joves. Què és més cap aquí? Home, les colors negre. Mm. Sí, oh. o, negre, o, què? Maltrick, malenciat i el nan roig. Mm. Ah, sí. També, ara, la meva predilecta eren Vac Rogers, eh? Ostres, Vac Rogers. Vac Rogers, els sắpes a la tarda, me recordo. Uh -huh. Dissabtes Els sắpes tarda a TV3. Però no entraia els joves. Biribiri. No, no, i la dona aviònica, que, ah, aquelles... eh, eh. mm. que tenia que... el gos biònic, l'home aviònic, ho tenia tot biònic. Sí, sí. havia... Això sí que és bionisme. L'home aviònic era dolent, eh, que sí? No, l'home aviònic no. va, ser... ah, no. va ser el primer. No. Hi havia un capítol que hi havia una altra dona aviònica dolenta. Ah. Ah, sí. Però llavors, el que passa que aquesta dona aviònica, què feia? Soltava. Quin era la seva missió? Perquè havia un, era pare caigudistes, va trencar les cames i li van operar cames, braços, mm. i tot això, li van posar avionis. Però llavors, ella què feia? Treballava per qui? Ah, per la policia, no? Sí, un... ah, va fer haver... alguna cosa d'aquestes. Mm. I ajudava a resoldre problemes i casos, i mm. ah, mm -hmm. llavors, llavors el, el gosset l'acompanyava. Sí, però, però tant bueno, en tant... Sí, que era més era, era més tard, no? Era no? més ser un gosset, mira tu, que... Un pastor alemant, recordo. Ah, sí, que maco. Va ser un conellet dint, i és tu. Sí, sí. No, és molt no, ben, un dalt, què fem si fem, què us no sembla si fem una pausa, com que del Kit que tenim una mica gana, i aquí menjar. Olé! I escoltem, abans parlàvem de bonança, doncs, mm. escoltem bonança. Bé, doncs, Bet mítica, ti ti mítica, eh? Qui, qui no se sap aquesta cançó? Jo. Bonanza. Home, bona, no costa, eh? Bonanza. bonanza. Tirarateraterata, tira, tira, bonanza. Més sèries mítiques, va, que ens hi anem. Hem parlat de les típiques de TV3 antigues, de típiques antigues, però ens n'hem deixat, eh? Antigues. Oh, si ens n'hem deixat. Mare, Mare de, Déu. de Déu. I ens n'en deixarem. Clar. Ah. Per això que les que ens deixem, truqueu i dieu vosaltres. Sí, algú, clar. Si ens enteneu, esclar. Sí, perquè la cosa està difícil. Entenem la... que no arriba bé el nostre sol a vostres però, però tornem a repetir que hi tornarem, eh? Perquè aquestes la telenoveles que us han deixat en intriga... Vinga, doncs, més sèries. Més sèries. Més sèries, ben sèries. No, més sèries, sèries. Més sèries sí. Vinga, quines? Neus, parla'ns d'alguna sèrie. Més sèries, veure. El Changete. Ani, ah, barco de chanquete, no, no nos moverán, <laughs> barco de Estic chanquete. Estic no Jo, jo no plorava en l'últim capítol. Bueno, es morir no, jo no parlo del capítol, en capítol, ja, jo parlo la manera que canteu. Però, gràcies. gràcies, home, gràcies. gràcies Esperàvem que tu fessis l'entrada, però a hmm. Doncs aquest, el chanquete, mítica. Sí, mítica. Sí, sí, és veritat, el fer també sortia a l'altre, no?, aquest que feia de chanquete, amb la barbeta blanca... Que mm. es viu és mort? Viu, vivito ah, i coleando. No, <laughs> no el No, ara seriosament, <laughs> és una de les sèries que cada vegada que me la miro m'emociona. Veran el Sí. Veran el sol. Suposo, cada any la fan. Sí, <laughs> aquest any no sé si la fan. <laughs> Clar, que l'haurà de fer algun sí. lloc. Sí, sí, no. sí, sí que la fan en alguna banda. Potser el fan l'any passat posaven a... les 4 de la matinada. No! No! No! Quan la posaven, sí o no? S'ha de posar, aquesta sèrie. L'any passat a la tarda també el van fer. El què? El verano azul? Sí, sí, sí eh? em sembla sí, que esforçava. Sí, ah. Jo la tarda vaig plorant encara. Wow. L'any passat, l'últim dit... capítol que es va morir. Qui va morir, Anna? Qui es va morir? <coughs> el Txanquete. El Txanquete. No me'n recordo pas. Jo com no si que és mort. A la sèrie. Jo he sentit a dir cada ara fins i tot volen fer un canal temàtic Exclusivament per Verano Sol, que les n'han repetint allà el vol, No n'hi ha eh? No n'hi ha per tant. Ara amb tota digital, si es, es un canal... Ah. plataforma digital, la n'hi repetint. Sí, sí. Per aquells forofos no, pot ser, home, mira. N'hi ha, per no ha per però no n'hi ha per plataforma digital pots demanar el que vulguis, també és veritat. I si hi ha algú que li això, doncs va per Verano Sol. Doncs vinga. Verano Sol, per canal, va apagant i, i va, va rebent Verano Sol. Amb tota el dia... Dies... Polaix tot el verano azul. Exacte. I, I l'endemà torna a veure allà, tot verano azul allà. fins que es fa llicenciat de verano azul. Allà, oi, així és com un canal. Ara. N'hi ha de mítica És oh. de... oh. A veure, ho cito, va vale? bé? Això sí A veure si tenim... TV1. De moment ja no A les 1 o 2 del migdia. Cada dia. Perquè n'hi ha ja no. Telenotícies. Ah, va més tard, doncs les 3, a 4. Sèries mítiques. Culebron. Oh, oh. Culebron, eh? Culebron de TV1, no? ¿De qué está hablando? Ay, el a Culebron, ja. Divam, divam, ja, d'aquest Culebron. Vam, <laughs> <laughs> <laughs> No, culebron. que dos dies em van començar un altre. Ah, jo recordo que deia Cristal. El Cristal, va ser, va ser que va fer allò, de pam. Fer allò, pam. Fer allò, pam. Gans... Los ricos lloren. Sí, deia los, ah, los Jo me'n recordo... Però duran molt bones. aquests, eh? Jo tenia uns ocellets. Sí, Passava sí. la vida plorant amb els ocellets oh. i els hi parlava. No és maco, això. Em estava oh, sí. amb els ocells que no em parets. No el mirava, per eh? Per què? No, no. Com es deu dir culebron en català? Culebró. No culebra. Tenia un nom. Culebrot. No. Sí, home, eh? sí. no? eh? Bé, segur que sap que ets tu aquí, també. Vinga, va. No. Ana, telefo, ràpid, ràpid, ràpid. Ana, telefo. Ah, ah, el 864, el 877. Doncs ja ho sabeu. Ah, i llavors una cosa ah. molt important. que aquesta sèrie és Cristal, los ricos también lloren, tots aquests, Sí. Que duraven la Perla negra! Perla I duraven tant! Agujetes de color de rosa! Agujetes ah, sí, no, no. no. no. de color de rosa! I si n'escolteu de més curt! Sí, eh. però, que més curt, però que també té molt capítols! Home, i tant! Si no, no, en sé no, quin capítol diu! Oh, aquesta és l'última sèrie! Bueno, de l'última ah. troncada que ens ha arribat! Que és clar. la Guerra de les Galaxies, De què parleu sí, ara, fa. que no ens arriba? De... de, de la novel·la! De... Saps que aquesta novel·la nomenada... De... Com se diu? El que faltava pel duro! Oh, que faltava Aha. molt duro! Ràdio novel·la. Ràdio novel·la, per sí. vosaltres. Home. Vinga, som-hi. Sí. Escoltem el capítol 60, i pico. No? no Penseu moment. que ara aquí, sabeu què hauria de venir, no? Abans de la famosa ràdio novel·la? No. La cançó del Colacau. Va, bueno. fem-la! És <t> el Colacau, desayuna. No era pas aquesta. Es. Jo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical que, que cultivando no no cantava, cantava la canción del Colacau clar, clar, perquè clar. fins i tot això feia la ràdio, feien sí. a la ràdio les mítiques aquestes radionoveles, mm -hmm. però també quan feien Secrets de Família, mítica, mítica al Poble és, Nou. El Saga de Poderfins fa poc, oi? Sí. Perquè ara no sé qui tenen. Ja no ho sé. També abans de la telenovela, Colacau. Sí, sí, clar, com hauria de ser, escoltem. Ah, no. Una telenovela sense un Colacau. No, no. I amb, sí? la, amb la nena famosa de Codacau. Clar, Vint. però no hi ha res com a Ràdio Nobel, eh? Doncs ja vinga, bé. va. Vinga, escoltem-la. El que faltava molt duro. Capítol 45.900, em portem 3, Un cop sabuda la notícia, tota la família es troba al segon excepte Josep Andreu, que brama desconsoladament a la seva cambra per no haver rebut el regal. Al Saló, els dos cosins, Maria de la Concepció i Lluís Carlos Alfredo, juntament amb la seva mulher, Maica L. de Ullo, acribuiran a Cricera preguntes la nova parella restreta. Però com us vau conèixer? Ell és un empresari ballar al Un dia, quan la seva multinacional, va passar per aquelles calides platges cridant... El rico melón! I no vaig poder evitar. Va ser un fletxas. ¿Cuál de estas puertas es el meadero? Al fondo de a la derecha, Manolín. Tieta, ara que no ens assent, vol dir que no és un xiquet molt jove, però vostè? Però si més ens portem gent de dos anys, què és això avui en dia? Vol dir que és gaire formal, pieta? Per això mateix, per això mateix, el vaig triar. No s'adona, pieta que només vol els seus diners? Ben al contrari que nosaltres, que ens preocupem pel seu benestar. Calla, calla, Maria de la Concep, que ja ve. Que lojo, si el meadero de cadena i tot, tio. Unes hores més tard, en el niuet d'amor que tenen els dos cosins. Maria de la Conce, no has vist com la meva dona, la Maicaela es mirava al Manolo? Tinguis paciència, el Lluís Carlos Alfredo, tot el seu temps. Quan hagi mort la tieta i aconseguir la seva herència, podràs engegar aquella devota i escapar-te amb mi el ferit. Si està els dos cosins abans, aconseguirà la Miquel a seduir el Manolo? Quines són les veritables intencions del Manolo? I en Josep Andreu, encara plora desconsolat a la seva cambra, no es perdi 'últim capítol de El que faltava pel duro. Bé, què us ha semblat el segon capítol? Ostres, una cosa, a mi fa molt patir la Maicaela, eh? Oh. T'ha agradat la Maicaela. Oh. Creus que estaran enrotllats amb en Manolo? Oh, és que això, després de tants capítols, va sí. passar qualsevol cosa. Sí, jo crec que hauríem d'esperar una mica més. Sí, esperem. Sí. El desenllaç serà emocional. No sé si podré esperar, perquè això... Sí. Amb tinc tan intrigada tota quart. la resta d'estona que... Aquesta Maicaela... A tres quarts, a tres quarts. No sé, sí, a tres quarts. és ja una cosa... Té no, totes sèries. Totes aquestes sèries fan anys... Fan anys. Ja, ja, ja. Aquests culebrons de TV1. Ho fan no. molts anys, aquests culebrons. Sí, també són molt llartes. Ja igual, que... igual. ho teva, repeteixen. No, no sabia ni, sí. quin, no, no. ni quin capítol era. Anava ja, ben desorientat, de, eh. De sí, sí. si no... Passen els anys, ho tornen a repetir. A més, et 4 capítols i et quedes allà mateix. Sí, és Cap això. No t'has perdut, va. No, no passa res. Mm. I aquí, nosaltres també fem anys i continua repetint-se tot. Mm. I Ara. Mi -mi I vinga més anys. <ríe> <ríe> I vinga. Com Ara. I tants anys... I qui és que faig? Aquí. Com el nostre company farà demà. Ei, Jordi! Company. 20 anys! 20 anys d'en Jordi! <ríe> que avi! M'estic posant vermell. Oh, sí, eh? sí, sí, sí. Doncs pues sí. encara te n'hi posaràs més anys. Ara sí que te posaràs vermell. Ai, ai, ai. Com aquests no, micros que tenim aquí. Sí. Doncs vinga, perquè et volem dedicar... Oh, you can do a cartel Berry. Oh, gracias, gracias. Don't vinga. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for the world famous Jack Reddick Slim's Twist Contest. <laughs> now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what's your name? Mr. Ross. And uh, how about your fellow here? <laughs> All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You can see that Pierre did truly love the mademoiselle. Gràcies, company, Estic realment emocionat. No m'ho esperava. Ho esperem, ho esperem, eh? Mm -hmm. Parem aquestes llàgrimes. Esperem que demà vagi molt rebre. I endavant, eh? No t'esmoralitzis, perquè 20 anys són 20 anys. No, si no em desmoralitzo pel anys. Ah, què ah, passa? Tens bueno. alguna... Recansa? Sí. No t'entenen. No m'entenen? <laughs> bueno, bé, el programa ràdio no se sent gaire bé. Per tant, què tal si parlem de... Uh, les... Les sèries policiaques, ah, que n'hi ha moltíssimes i Déu-n'hi-do. Moltes a més, a més, són, i molt bones. Són de molta intriga i que fan posar a personals amb, una, amb un neguit que... Mm, són molt seguides, sobretot, uh -huh. i tenen molta expectació. Normalment, si estan encara ben fetes, fantàstiques. I una, etuarda, una noia molt guapa, rosa, amb una caminera maca, i una morena. Pam. I una I... altra. I una tercera. Namà, no, sí, van una cosa així tenyida Nova. Sí. No men I un tiu sí, sí. que mai se sabia qui era. Sí. Que era com d'incògnit, no, sí. no I el que manava en Charlie. Charlie, Charlie. Los Ángeles de Charlie. Ah, los Ángeles. aquelles dues i els amà, la l'amigessa <laughs> que... no, no les deixava. Ah, sí, ara no, no, me ve ve recordo. I pujé sense avisar de Los Ángeles de Charlie. No, educó, estar aquí, hija. No, a les acles d'escarre, oh, que tres allà. Bé, bé, que posturetes. Ai, amb la pistola. Mm. Ai, amb petxoca, eh? També, més sèries així, tipus... En, en Raül n'ha comentat o... una altra. Estarski High. High. Exacte. No. També molt famosa i molt seguida. I eren, que eren dues noies, no? no. no. Ah, no, Tio. que eren... Tio, Estarski High. Exacte. Claríssim, tu. Oh, tenien gos uh -huh. no tenien gos, aquest? Gos. Gos. Et veia gos? Tenien uns cotxes molt... Exòtics. Sí, molt d'aquella època, però feien gràcia. Ah, era un psicodàlic. Sí. Sí, sí. I, i, I aquell policia grava amb un gos? El riu Tintín. No és una pel·lícula, això? Bé, hi una sèrie. Sí, hi havia sí? sí? una sèrie petita, però és molt d'enllaç, eh? Això sí que és del màdula. D'enllaç, mà, dir? Està sí. si d'enllaç, mítica ah, sí. sèrie. Sí, jo estic Encara... molt que també la podem considerar d'acció, sí. eh? Mm. Perquè ja... Ha... Si no, no paren no, allà sota aquella estació, <coughs> perquè en sota nus, tela, les aventures que hi arriben a passar. A mm. és la sèrie que m'agrada més. Eh. Eh. A mi no em desagrada. A mi també m'agrada molt. Juntament ara amb Sitges també m'he enganxat, encara bé. que com a estació no hi ha res. No, no, Sitges ho trobo massa... De... A més a més, hem fifi. de saber... Premiar-los l'esforç que per Estació d'Enllaç passen tots els actors de les altres sí. teletrabel·les. Sí, sí, oh, no hi ha cap problema, tot queda a casa. Sí, eh? sí. Igual que passen els actors i passen la roba. Sí. hi ha altres coses. Cap problema. Es mm -hmm. mm. recicla, tu. Sí, Cala sí. Calamalla per cara. Sí, sí. Per Veus un jersei a Estació d'Enllaç. Immediatament, bueno, immediatament no, però al cap d'un temps torna a aparèixer. Ves a saber, igual a Secrets de Família. Oh. Poble de nou. De oh. Ni Saga de Poder. És igual Torna aquest bolloc. jersei va passant, que és un contento, i encara que no vingui el cas, no vegeix la Mari Pau aquest. Cap problema, la no Mari de la Maripau, No parlem de la Mari no parlem de la Mari Pau, que ens anticiparem. En eh? no mita, va. mita. Vale. Val. I llavors, un altre estil, d'aquestes pel·lícules que et fan posar la pell de gallina, no, eh? perdó, d'aquestes sèries. sèries que et fan posar la pell de gallina, Expediente X. Sí. La fa una mica tard, per això, que ara s'ha sí, posat massa. de moda, però mm. és, és massa, passa cada cas per allà que penses, ostres... El xupa cabra, és xupacabra, <laughs> <laughs> és l'ècdia, és l'únic que he eh, eh, vist. Jo no, sóc, ho haig de confessar aquí davant de tothom, sóc seguidora d'Expediente X. És un expedient addicte. Ah, això mateix. A mi m'agradaria ser-ho, per tant tard. Ja, a, no, a, a veure... No, has vist capítols i m'agraden, eh? Mhm. Uh -huh. El que passa que com que això se va posar de moda, vam veure que de seguida TV3 no va voler ser menys i ens va posar els altres límits. Altres límits. Ah, altres Ai, però no es passa Plus. el mateix. Canal Plus no tampoc. No va ser menys, ah, no va voler ser menys, vull dir. I va posar... Milenium. Milenium. També d'en Chris Carter, igual que Expediente X. Efectivament. Molt bé. Que és que sé... I bueno, tot tenia el mateix caire i tal. Molt bé, i llavors una cosa. I vinga, i com que estàvem parlant d'aquestes sèries així, hmm. posarem... podríem escoltar així de fons també oh. l'Experiente X. Oh, això sí que va posar la pell de gallina. Ja hmm. la música només t'inspira... Que t'aparegui per aquí al mig. És que la música és de adient, eh? Eh. És, és gent que sap sincronitzar música amb imatge. Eh. Eh això és no molt que... important. Us en feu l'idea a casa vostra. Sí, eh? oh. aquesta cançó posa, no sé, aquella... Oh. Més sèries. Més sèries, oh, <coughs> aquelles no se'n acordeu. Aquella que feien també els dissabtes de la tarda, però no la feien a TV3, la feien a un canal espanyol, no sé si era algú, el, no sé quan. aquella que era uns, uns extraterrestres lagartos de l'espacio. Home, m'estàs parlant. Home, m'estàs parlant. Uve, a veure, Uve, qui és que no la coneix? no és la rata. És que Uve és una cosa rates. que no, es... no ens la podem deixar avui, eh? de No, no. que es menjaven. Oh, que bones. Sí es van feia menjar, ara, amb gust. el moment quan es veia, ah. la, la, quan es traia amb ah. la pell. I... Ah. Es van fer cromos, pòsters, de, de tot. Jo tenia de la forrada d'Uve, eh? Ep, i que llavors havien aquells... Aquells cromets que feien llum a la nit, de fluorescents. Ah, sí. Sí. Allò, tampoc, Allò, la tela que a la nit era... tancaves el llum, que t'envoltava el que somiaves amb el que bé tots moments. Uh -huh. Però aquesta tela, eh, com ens feia córrer? Sí, sí, entre McDonoughan i l'Elisabet era uh -huh. el més preferit. L'Elisabet era aquella que era, que era mixta. mixta. Ah, és veritat! Uh -huh. Patia molt, a sembla, aquella noia. No ho sé, el, jo no era senyora A mi no m'agradava aquella noia. Perquè això que no s'ha És que feia el paper com de tontada, com aquella d'estació d'enllaç, aquella nena, la filla del cap d'estació. Quina? Ah, oh, oh, de no sé aquella nena, sabeu qui sembla? Que de també la... fa el paper de tontada, feia el mateix paper. <ríe> sí, home, molt, aquella molt de nena sembla és. la que feia... molt <ríe> sí. aquella que... oh, nena cal. del cap d'estació, tan encantada, tan rosseda. Oh, sí. Però no, no, és aixerida, eh? li van fer aquest paper a veure, noia. Aixer oh. bé que no es pot escollir. No sé pas, eh? jo, ah, jo la vaig veure no. en un en un programa de la Mari Pau Huguet, que parlava dels joves actors. És que... Era igual d'aturada, Sí, d'aturada. Però bé, no ens els comentaris? I després de veure-ho bé, aquella famosa, d'aquell noi, que feia aquells enginys per ensortir-se'n sempre posava. Sempre se n'en sortia. M'estic emocionant, que amb el xiclet Amb el xiclet aquest. En MacGyver. MacGyver! És allò, no la suporto. Cuidado, cuidado, que vienen no, per mil Perquè no? pues... a cada capítol feia el mateix. No. Home, no, oh. no puc, no puc jo amb ell. No era, puc. era fantàstic. No, no, sí, jo és. el Mac Iver, no, no. I fantàstic. No. I parlant de fantàstic... Doncs ara m'han dit que fa una altra sèrie. Ah, el Mac Giver. Sí. No, no puc dir ni com es dirà, ah, ni... sí. sé que ara l'està rodat, vull dir que trigarà arribar aquí. es farà? Aquí. El Manitas, es dirà? No ho sé. Era no. allò, cuidado, MacGyber, MacGyber, que vienen mil tanques, i d'aigual, tengo un xicle. No? Oh. Boníssim. Sí, sí, una cosa així. Sí, sí, anava per aquí, la cosa. Doncs a mi m'agradava molt, eh. Ai. Home, he entretingut, però mm. sí que és veritat, un capítol t'emocionava. Potser si no els veies tots... Potser sí que... Jo els veia A un garatge... Així com ho veig si que me'ls sabia bastant, em sembla que ens veig tot, eh? No, no, que ens vam posar, aquella del carrer Sangre, que ho de primera edifició, se la toma la Tatiana para fer su digestió. Tiene una... Bé, bé. La cosa continua però aquí, eh? Sí, Abans que parlàvem de fantàstics com el MacGyver, pobre MacGyver. No tenia teniam més, més, més, tanc, més coses fantàstiques. la novela. La la la la nostra ràdio, la ràdio alem. Ai ai ai, ai, ai. Ai. Ai. ai, ai, ai. la no. novela, tele Quina no. Què passa? Té què, no, sabrà no. què passa? La Marta Sara, ara s'usabrà tot. Què passa que Leo ama al Manolo. Barrar. I la ia ja. i què? Entrem. El que faltava molt duro. Capítol 45.965 i últim. La Maicaela i en Manolo es troben sols a la sala gràcia. Manolo, Manolo, quins ulls tan grossos que tens. Se'm per veure't millor, Maicaela. Oh. I quins llavis tan grossos que tens. És es que són el meu megàfon anatòmic per cridar per la platja. Oh, i quina... tan grossa que tens. Oh, t'impressiona, eh? Tóca-la, tóca És la nova nevera, Sanusi, per mantenir fred els melons. He sentit tot el que dèieu. Podeu estar segurs que ho explicaré la dieta i us desheretarà. Com a Fèlix ensada? És que només voleu la meva herència. No es pot confiar ni amb els de la meva pròpia sang. No, no, tieto! Jo només vull el meu regal del Caribe a ha, ha, ha, ha. Jo només vull ballar, ballar i ballar. I jo només vull anar a vendre meló a la playa de Catell de Fe, que m'han dit que si fa un negoci... Hòstia, nosaltres sí. La Concep i jo només volíem la teva herència. Pa, que som? T'han oh, oh, oh, oh. plantejat fogar-nos el carib. Oh, oh, oh, oh, oh. Ballar, ballar i ballar! Perdona'm mai, Kaila, però mai t'he Mai? Sí, mai. No, volia dir que mai et perdonaré. Ballar, ballar, ballar. Penseu que no em moriré de vella. M'heu matat vosaltres a disgustos. Em feu llàstima. És regal! S'apuntaran el Manolo i la Maica i la 1% de ball per culpa de la bogeria d'aquesta. Marxaran el Lluís Carlos Alfredo i la Maria de la Concepció el Alcarim i el petit Josep Andreu. Com reclamar els corregal? Aquests són alguns dels interrogants que ha deixat oberts al cap faltava dava pel duro. Mta informació les passen de tota la ceri. No m'ho esperava pas, això. Impactant. Emocionant, eh? Això sí que no m'ho esperava. Ah, oh, wow. Em sembla que, com tu, molta gent, eh? Ostres! Ha sigut això, sí, sí. Oh, I ara què hi pens, no Noteu un buit? Un buit? Sí. Oh, S'està oh. acabant, està està acabant, acabant el programa. I què el que ens falta? En falta aquella veu. Ens falta la veu. Aquella veu sí. de cada setmana. La veu de cada setmana. On t'ha la veu cada setmana? Què passa? Lluny. El nostre Uri. Ah! L'Urià. El nostre Uri. Violet. Ah, quan serà un missatge? No? Uri, siguis on siguis. Si ens escoltes. Si ens escoltes. <ríe> T ho T ho que, que estem pensant en tu. Ah, escoltia també a la fórmula de la nació del Débo. Jo us la faig les fons. I poso l'encissador a nit Xau, com, com, com, com, com a testimoni de què què? Bé, que l'Uri tornarà a trucar algun dia. Ah, exactament, ah, ho prometem, exacte. aquí. Què música que se sent? Quan estigui de per Què és aquesta música? Una ah. sèrie molt, ah. molt, molt, molt famosa. Corre, poseu-vos els auriculars i escolteu. Oh, fama! No, oh, no, fama! No, no, no ens la podíem deixar. Oh, Aquesta no sí que és tach. mític, mític, mític. Fama. fama. Sèrie fama. Aquesta bona. també era molt guai, a eh? Aquella escola de, de, de dansa. De dansa. De dansa. No, era d'art, era d'art, ah, en general. Sí, Teien eh? música, ens ensenyaven a cantar, a ballar. I a ser persones. I aquella, el negrito, que guai. No vaig mirar mai. Sí. No, doncs, el que passa que de la sèrie van fer llavors la pel·lícula, no? Sí. sí. sí. No sé com va anar, però llavors va fer-li la pel·lícula. La molt guai també. És veritat, també. molt bé, molt bé. És uh -huh. sí, no, bé, molt Ja, doncs pues, mai, quan veia eh, després de començar vegada, no? a navegar. No? no, navegar. Però pues veritat, havia un fons en tot això. Era un altre estil? Home, oh, també era petitó. No, quan mm. oh, no, va passar... He de, llançar... oh. he de trencar l'enllaça, per favor. Oh! Oh, gràcies, gràcies. Jo la mirava perquè ma mi germana m'obligava, eh. Ah. no, perquè ella la mirava i jo també la mirava. Però dius, no que no t'agradava. M'agradava molt. Doncs ah. així. Home, jo me'n recordo de veure la vida. Ah, sempre va amb la primera vegada. A la la vegada, a Jo sé com la sé. Llavors, a la vegada, al la tarda, jo també. Aquí està, està mirada sempre ben. Anem a l'esqueroll. Sí. No sí, sí, una xerrada, sóc... Sí, però sí. clar, estem aquí compartint sí. micro i... És que és maco, sí, anar oi, enrere... Oi, oi sí. ah! Oh. No, oh. també és maco que parleu entre vosaltres. No, no gaire, no, no, no. no podem. Bueno. Altres sèries, vinga. I aquestes, a, sera... esti... a veure, què és això? Home! Famosa. Home. Aquestes famílies milonades, oi? Milonades, <laughs> ah, yeah. és que... <laughs> Su serie Jesús Veien. El que era mil·lenari era els capítols 70. Ostras, un impressionant, ostres, eh. Sèries com aquesta d'Alas de 1990. No, no, no. no. I, que Alas havia de ser ser la primera saga, eh? però va durar, no, no. Any. Va durar no, i anys. I primer la primera passatge del després de les nits, tarda nits. No, sé. Sí. Assa. No, no, no, sí, va, durar mesos, molt, eh? on menges, on? va durar molt, Va durar molt, eh. un cop, un per setmana. I no es no ben, no, no sé si m'equivoco, però abans de Dallas no havia un altre que tenia un altre nom i també anava enganxada amb la de Sí, Dinastia. Ah, no, no nena nena nena dinastia. Dinastia. Dinastia. Nena, era Dinastia. Em refereixo a una California. que deia Califòrnia. Ah, sí? Ah, I, I Dinastia no, no tenia res a veure aquí? No dinàstia, no, jo fa con creix no era molt de rics dia. també també era, anaven de... de vins de vins, era de, de rics lli, eh i s'ha emprencat el Nisaga de Poder ah, saga de Poder quan tenim en l'aire, saga de Poder què passarà? què passarà? Oh, què passarà, eh? Nisaga? ui, aversions aquí hi està... haurà mort, va, versions. hipòtesis, que va... està molt greu va, eh s'ha mort, s'ha mort, aquí s'ha mort un per això, aquí hi havia a dintre la casa aquella no recordem una mica, la Nina la Nina, que es diu la Raimona, no? no sé, Raimona... <ríe> es diu Fina? No! no. Ai, estem... Segura? fa massa temps Deuana. ja que no ho veiem. Pilar Ai, la, la, Pilar la Solana! I la Solana. Vale, llavors hi havia l'Eduard... No, que té l'estació d'enllaç, no? Ai, no! No, amb l'Eduardet, el eh, fils de L'Abril, que era la seqüestrada... I el segrestador. Els dos segrestadors i... I? la que ah, pagava, la que pagava l'advocada. L'advocada. Ja ara ens han Aquestes deixat. Aquesta és no. morta. Ma, mala herba nunca moere. Aquesta. Mala i... herba nunca moere. Sí, ara no. no. no. Sí, jo, I l'Eduard. Nam no, Eduard, jo crec que no. Aquesta és eh? la secuestradora. Jo crec que seran vages perdudes. Aquesta és la secuestradora, tots dues al Canyet. Pretend no hi era massa bo. Ah? I això, Una I... altra sèrie mítica. Ama, aquesta música inconformada. Nova sí, Miami. I com begun a començar. Avui és mi tard. Estreno. Estreno. Quin canal? Restreno. Restreno mundial. Restreno. Restreno. Continuem parlant de niçaga? Sí. L'Eduard. Sabeu perquè què jo dic que és l'Eduard? A veure, hipòtesis. Bé, és l'Eduard, perquè sí, però... Però si és un tros de pa. Com que la gent criticarà per la mort de l'Eduard, faran, com hem dit abans a Dala, que van ressuscitar amb Bobby, però amb l'Eduard. Ah, al, Però... cap, al cap de no sé quants capítols es llevarà l'abril, havent dormit, se n'anirà la dutxa Però i trobarà no la Perquè aquell senyor tan ric, germà... Sí. Exacte. Molta gent diu que ressuscitarà ah, no, en Mateu. Aquest segur que surt. Aquest segur que torna a jardir. Aquest deu estar perdut per ahir. sí, sí, segur que Perquè surt. Perquè el que va segrestar la Nina, o la Pilar Solano, com n'hi haurà de jo estic segur que també és aquest. No, si la Pilar no va estar segrestada. No, ah, no? O si sigui, aquest diu que va estar allò niu del seu rotllo. No va estar pas segrestada. Ah, jo ah, aquesta música. Ah, oh, aquelles típiques sèries americanes de les familietes, no, no, no. que viuen tots feliços. Oh. Els problemes crecen, que estan fent actualment, a les dues del migdia sí, o al migdia fan moltes d'aquestes, sí. de familietes, des de les 12 fins l'hora de dinar. Van ser a totes les cadenes. Rent. I, i d'aquest estil. I jo el que no suporto gens, que no és ben bé d'aquest estil, però també hi ha famílies o d'això, aquella d'aquella extraterrestre que es diu... Au! Però si és genial, oh. au! <laughs> és Una vegada, gent. divertit! Donya, ah. però que si. Sí. A més és molt original. Sí, sí. És un membre de la trobo Potser no tan original perquè se sembla aquella del Bigfoot mm. que, que, mm -hmm. sí, sí. bueno, que estan fent a eh... eh, TV3. És a saber. Sí, sí. Però va, no. Ja al fi, aquesta que estan fent a TV3. Aquesta és Sí, a més A part d'això ja és hora d'acabar sí, És veritat. i ja ja oh, tal no? S'ha acabat Canal 33 I la sèrie es diu Cançó, no, cançó. Perfecte eh? Molt bé Uns quants policies amb uns quants problemes Típic oh. però molt ben muntat Perfecte, doncs apa Doncs vinga, fins dilluns que ve i El millor so i amb més temes I, tant. Més... i més ganes de parlar amb vosaltres. A veure si s'animeu també a entrar a la nostra conversa. Posta tant, eh? Doncs vinga, fins dilluns que ve la mateixa hora. Adéu-siau. Adéu. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Mare Maria. Adéu, Andreu. Basta.